А друга присяжних зобов'язань на себе не брала, це й було, як потім образно визначали всаджувати голову в пащу дракона. Отже, у Переяславі пакти не приймалися, а обговорювалися тільки їхні умови. Відтак ніякого Переяславського договору не було, а чинність клятви гетьмана та старшини сягала тільки. До кінця їхнього життя, власне, до кінця життя гетьмана, через що згодом кожен новий гетьман приймав присягу і умови правління наново. Не читалися ніяк ті пакти і на Переяславській раді. Їхню редакцію у 23 пунктах подано російському урядові 14 березня. Боярин Батурлін лише вручив гетьману царську грамоту. Березневі пункти і вважаються Преяславськими статтями, хоч їх правильніше було б назвати московськими, бо постановлялись вони у Москві. Цікаво те, що за життя Богдана Хмельницького вони козакам не були відомі, більше того, як історичний автентичний підписаний сторонами документ, вони не збереглися, а тільки в копії. Вважається, що цей документ був знищений в часи Катерини II як недогідний Росії. Пізніше ці пакти, починаючи з Юрія Хмельницького, подавалися російським урядам сфальшовано, тобто в зміненому вигляді. На більшість пунктів, Козаків цар дав схвальну ухвалу, але відхилено бажання старшини, щоб гетьман збирав прибутки, заборонялося зносини з турецьким султаном і польським королем, визначено затримувати послів інших держав, які прийдуть із ворожими замірами супроти Москви. Цар відмовляв українському війську у платі. Загалом договір не був глибоко і ретельно продуманий, а складався як короткотривалий і мав рацію Липинський, пишучи, що умови прилучення сформульовано не точно, а особливо ті пункти, на підстав яких те прилучення мало відбутися. І далі. Умова Хмельницького була таким самим випадковим союзом, зверненим проти Польщі і заключеним для визволення України з-під Польщі, якими були всі його попередні такі ж союзи з Кримом, а перш за все з Туреччиною. Отже, умова підданства носила у відстірки риторичний характер для козаків, а в основі договору був все-таки чисто мілітарний союз проти Польщі забезпечений правами протекторату, поки він існував. Бо інакше Московія входити в подібний союз вважала б для себе недопустимим. З цього боку всі пункти побудовано точно і ясно. Війська царські мали йти під Смоленськ на Польщу, українські війська на Україні будуть підсилені російським військом, 7, 8, 10. За це цар хотів плати, тобто вибрати собі данину, пункт 1, з якої вичислена буде суму на козацькі витрати, пункт 2, 3, 4, 11. Цар же не бажає мати збитків. Треба при цьому визнати, що російські дипломати при укладанні договору виявилися хитрішими, зручнішими і далекогляднішими за українців. Вони не тільки домовилися про військовий союз, а й спритно накинули на шию своєму новому приятелеві Мотузок. Згадаймо, що ще Микола Рей, польський поет українського походження, писав в кінці XVI століття, що ознакою розуму в росіян – було вміння обдурити того, з ким має діло. Тоді як Богдан Кмельницький поставився до цього договору цілком легковажно, бо, очевидно, добре ще не віддав, з ким має діло. Відтак і допустився кількох кричущих помилок, які стали для України фатальними. Не визначив чіткої форми підданства не взяв клятви з російського боку на виконання умов, не сам присягав, як спершу хотів, а допустив, що присягав народ, що морально здеорганізували його, а він загалом був порядний і моральний. До відпорності перед російською експансію пустив російське військо у Київ, дозволив хай і формально збирати в Україні данину на царя і не дав цареві рішучої відсічі в його бажанні мати воєвод у містах українських. Інша справа, що за життя Хмельницького не було жодного московського воєводи, де того гетьман не бажав, також цар не дістав жодного гроша з України. Але, як виявилося пізніше, це був той роковий момент в нашій історії, коли Хмельницький політично мислив на рівні татар, тобто дбав про сучасний момент, а не думав про майбутнє землі своєї. Через що величко в пізнішому часі, коли Україна вже пожинала гіркі плоди цього недоумства Хмельницького, вкладе в уста запоросів такі слова. Але, як писатимете пакта, то звольте, ваша гетьманська милости, додивитися до того самі, щоб не було в ньому чого зайвого і шкідливого нашій вітчизні, некорисного і супротивного нашим предковічним правам та вольностям. Не забувай і давнього прислів'я. Чинь мудро, але дивись у кінець. І ось саме тут Богдан Хмельницький у кінець не дивився. Його можна зрозуміти, втративши татарську поміч після Жванецького договору. Він втратив нездоланну жодним сусідам мілітарну потугу, при цьому Увіч бачив, що після п'ятирічної війни ресурси українського народу таки вичерпуються, сам же він ставав відтак так безборонним. Тому і був таким податливим у переговорах з Москвою, явно її легковажачи, отож і забув дивитись у кінець. Гетьмана в даний момент цікавило лише одне – Здобути за будь-яку ціну військову поміч, а де ще він міг її здобути? Ракочий від союзу з ним відійшов, авантюра в Молдавії провалилася, Туреччина тоді входити у війну не могла, була б ослаблена двірцевими переворотами, отже гетьман Зусібіч опинився стиснутий, мов, огненним кільцем. Власна сила була на вичерпі, тоді як з Польщею далеко не було покінчено, адже Польща й тепер не хотіла йому признати навіть зборівської угоди. Ось чому на Переяславській раді він сказав оті слова Не можна нам більше жити без царя. І ці слова зовсім не означали, що він тільки й мріяв, як би цареві піддатися. Всі інші варіанти Мілітарного Союзу, необхідного Україні, щоб витримати нову війну проти наймогутнішої тоді в Європі держави Польщі, вичерпалися. І в нього залишався тільки цей єдиний варіант – Союз із царем, на який треба признати, він пішов у крайній біді і взяв його як останній тобто найгірший з усіх попередніх варіантів. Легко важив Москву, бо вона тоді була слабка, хоча ще кілька років тому загрожував піти на неї і садити з трону царя. І Москва тоді тремтіла зляко, і саме в цій його засліпленій самовпевненості і була, на мою думку, одна з причин його фатального кроку. Коли в нас, за висловом Тараса Шевченка, уродила Рута Рута волі нашої отрута, Чигирине, Чигирине. Точно про це сказав В'ячеслав Липинський, щоб груба і дика, в розумінні тогочасних українців, Москва могла коли-небудь знайти на Україні місце єзуїцької, європейської, блискучої своєю культурою і привабливої своїм раєм шляхетським Польщі. Така смішна на ті часи думка ні одному політикові українському ту Польщу ненавидячому, але в школі польській вихованому не могла прийти навіть в голову. Липинський, «Україна на переломі», сторінка 33. Окрім того, Хмельницький не врахував ще одного моменту, який, до речі, розумів Виговський, що коли цивілізована країна потрапляє під владу менш цивілізованої, то не тільки має згубити свій цивілізаційний розвиток, але й з часом, опуститься нижче свого володаря. До Переяславської легенди належить ще й те, що старшина і народ ніби приймали присягу з радістю та однодушно. Це теж історична фікція. Про те, що не присягнув Іван Богун, більш-менш відомо, але не хотіли приймати присяги і прості козаки. В полках Кропивницьким та Полтавським козаки побили киями московських урядників, що прибули для тієї мети. Полки Уманський та Брацлавський присяги не виконали. Міщани Чернігівські Москву прийняли неохоче з Переяславських. Гнали до присяги насильно. Відмовилися присягати і українське духовенство, зокрема київський митрополит і архимандрит Печерський, заявляючи, що ліпше їм померти, ніж присягнути цареві. У січні 1654 року протопоп Чорнобильський писав до Чорнобильського підстарости «Просив я усильно Господа мого, щоб добрі речі сталися». Але бачу лихі. Бо видав усіх нас Хмельницький у неволю Московському царю Поволодимир і Потурів і ще що далі. І місто Київ силою під страхом покариме мечем до того привів, що присягали всі, тільки духовенство не присягало. Сам це бачив очима своїми нещасними як Москва на Київ наїжджала. Україна на переламі, сторінка 258. Отака, бачимо, була та радісна одностайність. Словаці нам тим більш жахливо тепер читати, знаючи конечний результат московського панування на нашій землі. Саме Чорнобильську катастрофу, Ніби той протопоп це нещастя в далеких віках перечував. Хмельницький всьогочасні свої потреби задовольнив, тобто поміч мілітарну собі дістав, але дуже швидко побачив, якого ж союзника він собі роздобув. І це увіть стало видно на білоруській землі. Але перш ніж розповісти про це, Треба зробити маленький екскурс, щоб ті події були зрозумілі. В про давню поезію я відзначаю, що під Руссю чи Росію тоді часом розумілася сама Україна, а часом Україна з Білорусією, а Московщина – ні. Вважалися Руссю і Новгородщина із Псковщиною але вони відійшли до Московської держави і також у XVII столітті у Русь не вводилися. Загалом же Русью чи всією Росією називалися землі, духовно підпорядковані Київському митрополиту. Саме ця земля вважала себе спадкоєнцем Київської держави ix 13 столітті. Вона ж цільно вийшла у велике князівство литовське, яке вважало себе також спадкоємцем київського трону. Отож, коли Богдан Хмельницький говорив, що в його меті звільнити всі русські землі, то малися на увазі і Україна, і Білорусія.